Mi smo se eh, s profesorjem Tomažem, ki je bil moj eh, mentor pri ministerstveni logi, lotili eh, raziskovanja in sicer se nam je eh, porodila ideja, da raziščemo, kakšen pa je dejanski položaj filozofije v osnovnih šolah. V Savinski regiji smo se pač omejili v naši raziskavi. Omejili smo se na prvo triado, In si nekako postavili e, hipoteze, da je med učitelji razrednega puka e, obstajajo statistično pomembne razlike v poznavanju in ustreznem razumevanju filozofije in programa filozofije za otroke, glede na njihovo starost, glede na seznanjenost s filozofijo. Tukaj smo imeli v mislih to, da so poslušali predavanja iz filozofije in e, njihovo seznanjenostjo s programom Filozofija za otroke. E, Sestavili smo anketni vprašalnik, v elektronski obliki ga posredovali ravnateljem iz šol in dobili tale odziv 49 učiteljev e, iz 22 šol. Mogoče vam povem, še to je neka Dodatna informacija, ki je ja sicer nisem za naloga vključila, na vprašalnik je kliknilo več kot 120 uh, učiteljev. Rešenih smo na koncu imeli 49, 40. torej že tukaj je bil, ne vem mogoče kak zadržek, že mogoče sam naslov, nekaj jih je odvrnilo od tega, da bi vprašalnik rešili ali pa rešili do konca, nekaj je bilo tudi takšnih, ki uh, niso prišli do konca. Starost teh, ki so vprašanjih rešili, samo eden je bil star do 30 let, potem imamo 22 učiteljev, ki predstavljajo 24 odstotkov takih, ki so stari od 31 do 40 let, potem 46 odstotkov takšnih, ki so stari od 41 do 50 let in 26 odstotkov takšnih, ki so stari 21 let in več. Torej, tale, tale skupina do 30 let je bila zelo majhna, zato smo jo priključili tej 31 do 40 in smo dobili tako kategorijo do 40 let očiteljo. Zdaj pa, če kar pogledamo naša raziskovalna vprašanja in se mogoče kar posvetimo Prvemu. Torej, ali so učitelji že slišali za program Filozofija za otroke? Njihovi odgovori, torej več kot polovica, 61 odstotkov, jih še za um, program ni slišalo in 38 odstotkov je za program že slišalo. Naše hipoteze so bile zavrnjene glede na seznanjenost s filozofijo in glede na starost, ni bilo med učitelji nobenih razlik. A ne? Torej, tudi starejši učitelji so enako uh, poznali program kot tisti uh, mlajši. A ne? Mi smo mogoče predvidevali, da bodo mlajši učitelji bolj uh, poznali ta program. Potem nas je zanimalo, oziroma mislim, da sta ta dva vprašanja bila ravno obratno zastavljena, ali so učitelji med šolanjem za razrednega učitelj, eh, učitelja poslušali predavanja iz filozofije in iz nje upravljali spid. Tukaj smo ugotovili, da so koraj vsi učitelji predavanja imeli, eh, torej kar 83 odstotkov. Tudi glede na starost ni bilo nobenih razlik, Čeprav smo mi v teoretičnem delu prej ugotovili, da na uh, pedagoških fakulteti v Mariboru uh, filozofije uh, trenutno v bistvu sploh nimajo. A ne? Um, v Ljubljani v, in v Kopru pa je del študija. A ne? Tudi glede na seznanjenost s programom uh, filozofije, tudi bilo nobenih statistično pomembnih razlik med učitelji. Naslednje vprašanje, ki se nam je zastavljalo, je bilo, kje so tisti učitelji, ki program poznajo, dobili te informacije o njem, ne? takole izgledajo odgovori. Torej, največ informacij so dobili v knjigah in strokovni literaturi, potem na spletu in pogledajte, kako malo učiteljev, torej samo šest učiteljev oziroma 12 stotkov, jih je za nj izvedelo na fakulteti kar je zelo malo, glede na to, da so skoraj vsi učitelji pa predavanja le imeli, a ne? ampak očitno na njih za program niso je ne? nekaj drugega so tam počeli. Tole. Naslednje vprašanje. Ali se učiteljem zdi filozofija primerna za otroke v prvi triadi? Tukaj pa vidimo, da je odstotek večji. A ne? Kljub temu, da programa ne poznajo, se jim kljub temu zdi, da je filozofija primerna. 57 odstotkov je takšnih in 42 odstotkov takšnih, ki pa menijo, da filozofija v prvo trijado res ne spada. Tudi to je kar velik odstotek, a ne 42 odstotkov. In tudi tukaj so bile zavržene vse naše hipoteze. Nobenih razlik ni bilo pri tem vprašanju glede na starost, seznanjenost s filozofijo in seznanjenost s programom filozofija za otroke. Takole še še smo imeli vprašan, kako pogosto učitelji učencem zastavljajo filozofska vprašanja. Tukaj smo ugotovili tole. Pogosto, 12%, 12 odstotkov, potem 42 odstotkov občasno in 44 odstotkov nikoli. Tudi tu so bile zavržene vse naše hipoteze, kot vidite. A ne? Da smo šli malo predaleč. Naslednje vprašanje. Filozofska vprašanja ali teme, o katerih učitelji razpravljajo z učenci. Tukaj smo jim pa dali uh, odprto vprašanje. Saj smo želili izvedeti oziroma ugotoviti, ali si učitelji sploh pravilno predstavljajo pojem filozofske vprašanja, kaj sem uvrščajo, kaj za njih so filozofske vprašanja. In njihove odgovore smo potem takole razvrstili v tri kategorije. V tista, ki so ne in v filozofijo ne spadajo. V tista mejna, ki so mogoče odvisna od samega konteksta in glede na njihov odgovor, mi smo mogli razbrati, ali so filozofska, ali filozofska niso, in tista, ki so filozofska. Ne? Med nefilozofska vprašanja smo te med nefilozofske teme oziroma vprašanja smo obrstili tele, pojave, zakaj je modro nebo, to so njihovi dobesedni odgovorja, ne? Um, kaj misliš, bi bilo, če na svetu ne bi bilo zraka, zakaj je trava zelena, čustovanja, čustva, zakaj smo veseli in žalostni, kako se ljudje počutijo, ko, so, ko se kdo jezi. Torej, čustva in čustovanja to smo tudi uvrstili med, nekako sva s profesorjem uvrstila med nefilozofska vprašanja, ne? Menjina vprašanja, zakaj, zakaj tako misliš, kaj meniš, različne oblike vrednotenja, refleksije, napovedi rezultatov, zakaj misliš, da je tako, ali je lahko še drugače, a ne? to je vse odvisno od teme, oziroma od samega konkretnega pogovora, v katerem se znajdemo, a ne? in potem še tista prava, filozofska, tudi teh je bilo ogromno sreči, a ne, Uh, tudi te smo uh, nekako morali pokupčkati skupaj a ne? in smo jih razvrstili v tiste, ki spadajo pod etiko, vrednote, resnica, prijateljstvo, pravice, človekove pravice, kako in zakaj biti dober, kako bi bilo na svetu, če ne bi bilo sovraštva, sočutja, empatija, sreča, je prav, da smo kdaj jezni in da se ne etika. Potem imamo vprašanja in teme o nekem smislu bivanja, življenje, obstoj človeka, splošno o življenju, o smrti, um, smisel bivanja, sobivanja, skrbi zase, za okolje, pogled na prihodnost. Vprašanja iz ontologije, čas, vesolje, prostor nastanek sveta, a vidite tukaj odgovori, ki so se pač trikrat po, ponovili so kar takole zapisanja. Ne? Nekoliko manj je bilo moralnih vprašanj, odnosi, sobivanje, soraz, sporazum, sporazumevanje in zanimivo zelo, zelo malo oziroma samo eno vprašanje iz logike. Zakaj misliš, da je tvoje razmišljanje pravilno? Mogoče smo tukaj sklepali, da učitelji v vprašanji z logike sploh ne uvrščajo filozofsko vprašanje, a ne, da, se, da ne vidijo te povezave. A ne. In uh, še etisemologija o učenju in znanju. En odgovor je bil iz tega področja. Tako da bilo jih je kar nekaj, a ne. bilo pa je tudi nekaj tistih, ki niso bila filozofska. In kot bomo videli v nadaljevanju, oziroma če si kar pogledamo, a, mislim, da tukaj le, ne. Mnenja učiteljev o glavnih značilnostih filozofskih vprašanj. Tukaj pa smo nekako vse njihove odgovore označili kot ustrezne. Torej, učitelji vedo, kaj filozofija je v teoriji, in znajo nekako to povedati. Ko pa smo jih prosili, da postavijo neka filozofska vprašanja, pa smo videli, da se nekaterim zalomijo. Ne? Torej, neko teoretično ozadje poznajo, ne znajo ga pa prenesti v prakso. Tako nekako bi lahko to uh, pojasnili. Torej, mnenja učiteljev o glavnih značilnostih filozofskih vprašanj, takole smo jih razvrstili v skupine, tale skupina učiteljev misli, da je njihova glavna značilnost neko razmišljanje, ne? razvijanje mišljenja, globoko razmišljanje, konstruktivno razmišljanje, spodbuja razmišljanje, vsem tem odgovorom je značilno, da vsebujejo neko razmišljanje. Ne? Potem tale skupina učiteljev je upisovala od, odgovore, Torej, da, so da je možnih več odgovorov, da ni samega enega pravilnega odgovora, da sploh ni pravega odgovora, da, da, od da ni odgovorov, ki so pravilni in napačni, da je vse, kar otrok pove, na nek način pravo. Ne? Potem skupina učiteljev, ki je filozofska vprašanja povezovala z razpravo, Razprave na določeno temo, razprave, soočanja, razpravljanje in izmenjava mnen. Potem skupina učiteljev, ki jih povezuje z iskanjem, nekih vezi, poti, smisla, bistva, obstoju, iskanja in odmeljovanje možnih odgovorov. Ne? In potem še značilnost, da so odprtega tipa, da so kreativna da učenci na ne morejo odgovoriti zdanj ali ne. tore če se strinjate, so res vse, vse, vse njihove trditve oziroma vse, kar so napisali na nek način, resnične, a ne. Zdaj pa, če se vrnemo malo nazaj, tukaj le, kdaj se učiteljem zdi zastavljanje filozofskih vprašanj najbolj primerno? Med poukom to meni eh, 63 odstotkov učiteljev, Med odmori 20 odstotkov, le 10 učiteljev, pred in po pouku 61 odstotkov, kar je Največjo, ne? E, in še da v šoli za to ni časa, to so odgovorili pač trije učitelji, ki predstavljajo 6 odstotkov. Pri vseh teh odgovorih ni, ni bila potrjena nobena naša hipoteza. Torej, Vse hipoteze smo tukaj tudi zavrnili, ne? Nismo dobro predredili. Tako, in še odziv, torej, kako se učitelji odzovejo, ko učenci sami postavijo samo inicijativno neko filozofsko vprašanje, torej, kakšen je njihov odziv. Največ jih je odgovorilo ravno tisto, kar smo želeli slišati, a ne da učenca pozovejo, da sam odgovori, na to pa tako odgovarjanju povabijo še ostale, a ne? In ampak s profesorjem sva potem nekako govorila o tem, da je to neko splošno znano, da učitelji to verjetno vedo, da je to neka teorija, ki naj bi veljala in da so mogoče tukaj nam želeli ugajati in da so počem pač tudi odgovorili tako, da so obkrožili odgovorki naj bi bil pravilen, a ne? Ni pa bilo tudi tukaj nobenih razlik pri naših hipotezah. Takole. Pa smo že tukaj. Nato pa smo zastavili vprašanja tako, da smo navedli nekaj vprašanj filozofskih <coughs> in smo učitelje prosili, da samo obklukajo, kako pogosto jih v šoli zastavljajo. Torej, tukaj smo želeli izvedeti, ali mogoče učitelji pa le filozofska vprašanja postavljajo, pa se mogoče tega niti ne zavedajo. A ne? In najpogosteje se je izkazalo, da postavljajo vprašanja iz etike, kar je mogoče tudi smiselno. A ne? V šoli se veliko ukvarjamo z etiko, a ne? kaj je prav in kaj narobe, kaj pomeni biti dober človek. A ne? Ta vprašanja pogosto postavlja več kot polovica učiteljev, In tudi pri šestem vprašanju, kjer so sami navajali filozofska vprašanja, smo videli, da je največ vprašanj bilo ravno z področja etike. Ne? In tukaj sledijo tudi vprašanja iz logike, torej tukaj so učitelji uh, obkljukali, da to, to vprašanje pogosto postavljajo, to je reklo kar več kot polovica učiteljev. Čeprav smo pa tam pri tistem šestem vprašanju videli, da je bilo pa le eno vprašanje iz logike postavljeno, ne? Da, je, da je učitelj le eno, le en učitelj navedel to vprašanje. Občasno učitelji postavljajo vsa vprašanja, ki so bila iz epistemologije, kako veš, da je to nekaj res, kaj je resnica, kako spoznavamo svet, vprašanje iz estetike, kaj je, lep, kaj je lepota, kdaj je nekaj lepo, a ne, to mogoče bolj stvar likovne umetnosti, mogoče bi bilo to smiselno kdaj tudi preveriti, a ne? če se mogoče ta vprašanja več tam pojavljajo. In pa vprašanja z področja etike je potrebno zakone vedno upoštevati ali je laganje kdaj upravičeno. Torej, ta dva vprašanja iz etike sta bila občasna in najredke je, so učitelji okrožili da postavljajo vprašanja, kaj je mišljenje, ali je svet končen, ne skončen, kaj je čas in ali ima čas začetek. Ta vprašanja so bila najredkeje obkrožena oziroma obkljukena. In še zadnji sklop vprašanj. Tukaj pa nas je zanimalo, kako oziroma v polični meri se učitelji strinjajo z nekimi našimi trditvami, ki smo jih zapisali, Izkazalo se je, da se najbolj strinjajo z streditvjo, da z odgovarjanjem na filozofsko vprašanja in razčlenjevanjem argumentov za in proti pridobivamo spretnosti, ki jih lahko prinesemo na druga področja življenja. To je, um, s tem se je strinjalo, oziroma najbolj strinjalo, kar 71 odstotkov učiteljev in pa, da s pomočjo filozofije vse lahko naučimo jasnega razmišljanja o širšem, širšem nizu vprašanj, 6, 69 odstotkov očiteljo. In potem tista, tiste trditve, ki niso niti niti, a ne, bila je možnost niti niti, da se niti ne strinjajo, niti ne ne, ne strinjajo, Uh, ukvarjanje s filozofijo prinaša notranje zadovoljstvo in ugodje. Filozofska vprašanja je smiselno in koristno ponujati učencem že v prvi triadi. Učencem prve trijade se veliko krat porajajo filozofska vprašanja, katerih imajo željo razglabljati. In pa za izvajanje filozofskih vsakdin v prvi triadi so razredni učitelji premalo usposobljeni. Torej, to so bila eh, trditve niti, niti. Najmanj pa so se strinjali, da filozofija ne sodi v prvo trijado osnovne šole in da je filozofija prazno razglabljanje v stvarih, o katerih vednost ni mogoča. Torej, potem se niso strinjali. Tukaj pa so se pokazale neke razlike glede na starost, kot lahko vidimo. In sicer ukvarjanje s filozofijo prinaša notranje zadovoljstvo in ugodje s tem so se najbolj strinjali učitelji z do 40 let delovne dobe, najmanj pa s tisti z 51 in več. In za izvajanje filozofskih vsebin v prvi triadi so učitelji premalo usposobljeni, s tem so se najmanj strinjali učitelji z do 40 let delovne dobe, najbolj pa učitelji v starostni skupini 41 do 50 let. Glede na seznanjenost s filozofijo ni bilo razlik. Bila pa so še razlike pri seznanjenosti s, s filozofijo za otroke in sicer uh, ugotovili smo, da ukvarjanje s filozofijo prinaša notranje zadovoljstvo in ugodje. S to trditvijo so se strinjali v večji meri tisti, ki program filozofija za otroke pozna, poznajo, kar se nam zdi seveda tudi smiselno. No, Tako, to so bila naša raziskovalna vprašanja, to so naši... Uh, rezultati vprašanja. in zanima, ja. na to vprašanje, koliko smo poznati za Je da da nema, ali je ta program Kako se razlagate, ali te strah, da bi vse bobni, da poznajo, da to Če ne poznaš, ne glede na to, kaj je bilo ne na to, kako ne bom ga Če ne poznaš programa, se kaj je potegalo v Ja, zanimivo. Ne? se je v bistvu pri tem vprašalniku, ko smo ga dali učiteljem v reševanje, smo misli, se je vse perfektno zastavljeno in čele le potem, ko začneš analizirati stvari, vidiš, da bi mogoče lahko kakšno vprašanja spremenil, obrnil, kakorkoli in naravno to se je tudi mogoče res pokazalo. Ne, ne vem, naprimer... Na Uvodovili smo tudi na primer, da so nekateri učitelji, ki so najprej odgovorili, da uh, programa ne poznajo, ne? potem odgovorili, da so dobili informacije o njem na spletvo. Mogoče so tudi med samim reševanjem pač spletnega vprašalnika šli mogoče pa lepo brskati, kaj to je, ne? glede na to, da se je tam pokazala ta razlika. Ne? Uh, Ali pa ne vem, da so učitelji skupaj reševali vprašalnike in nekdo ga je poznal, nekdoga ni in da so mogoče kar tako podiskutirali, izvedali zanj, mogoče. je bilo spol, to pa sploh nismo spraševali, ker v bistvu se nam ni zdelo nekako ključno oziroma je res, da pač ženski spol prevladuje v šola ne, in sploh res nismo vprašali po spolu. Tudi nismo vprašali, na primer, na kateri univerzi so diplomirali ne, oziroma predobili izobrazbo, to smo s profesorjem tudi potem naknadno gotavljala. In sploh glede na to, da sicer so odgovorili, da so imeli predavanja iz filozofije in v preteklosti verjetno res so imeli, na kar so zdaj v Mariborju menda predmet ukinili in da ga sploh nije, tako da mogoče bo še to bolj zanimivo čez par let ugotavljati. Uh, kakšna je v bistvu razlika med univerzami, ne? In ali v Ljubljani izvejo za program ali v Kopru, pač mi izvemo. A ne? V Mariboru mogoče sploh ne bodo izvedeli. A ne? Tako da... Eh, Smi izminjam, ali tam nekaj izkušen predmet maste, kako se IT, zdaj na u ne? Maliboru, s čisti predmet filozofija kot na začetku današnjega sestanka, je kot upezan predmet psiholoških in etičnih vidiki izobražavanja, kjer je tudi pobolj, da ostali sociološčki vidičnoter, za praviti tu predmet, kjer, kot sem rekla, skozi stranske vrata potekati smo filozofijo in filozofijo za otroke in tako Je pa to odvisno, tudi od tega, kdo predmet izvaja. Ljubo še nekako predmeti, na ki se kolega, če tudi so žele... Razumete, tu je potem pa že ozadje, kdo bo, ali bodo izvajali filozofi ta predmet, tudi imamo ne filozofije, če bodo predmet izvajal sociolog, bo, ne moriš pa dal filozofije, um, tako da se izgublja ali pa se izboronjo vsaj na nekaterih fakultetah začelj razladi filozofija izgublja. Ampak v preteklosti pa je očitno več čas bila prisotna, ne? glede na to, da so tudi tisti učitelji, ki so stari 51 in več let, ne? Uh, skoraj vsi odgovorili, da filozofijo so imeli. Ne? In se še tega v bistvu spomnijo. Vsi je, <laughs> zgolovne se je. Se prej prekoznali na različite odročike in kot tako manje temeljni predmete. Vsak mora poslušati ja. psikologijo in filozofijo in psikologijo.